Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ash'hadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi ajma'in amma Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari Hadis yang ke-205 Dari kitab Amdatil Ahkam Serta Kita telah membaca hadis yang ke-206 Dan belum sempat untuk diterangkan apa faedah yang bisa diambil dari hadis yang ke-205? Ehsan Untuk iktikaf pada Sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan Ini hadis yang mana Ehsan? Hadis yang ke-205 Apa yang? Hadis yang, yang ke-206 Yang -206. Hadith yang ke-206 Baik Sedangkan hadis yang ke-205 Apa faedah yang bisa diambil Fadol nah, Ma'adikaf pada asalnya Sunnah muakkadah. Namun ketika Diiringi dengan nazar Maka hukum menunaikannya menjadi wajib. Hukum melaksanakan activa yang dibangun di atas nadar adalah wajib. Apa dasarnya? Suber. Hadits Marin Nukhatab radhiyallahu anhu. Bagaimana hadisnya? Nabi Umar ibn Khathtab radhiyallahu anhu pernah bernazar untuk melakukan i'tikaf berapa lama Zubair Dalam sebuah riwayat Lailah semalam dan dalam lafaz lain dari riwayat tersebut sehari Beri'tikaf di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dan nazar ini beliau ucapkan ketika masih berada di masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Oleh karena itu beliau meminta fatwa kepada Rasul terkait dengan nazar yang ia nazarkan di masa jahiliyah dalam rangka untuk beritikaf sehari atau semalam di Masjidil Haram. Namun Nabi saw memerintahkan untuk memenuhi etikaf tersebut. Fa'aufi bin al maka penuhilah nazarmu tersebut. Dan dari sini pula, bisa diambil sebuah faedah bahawa ketika seorang pernah bernadar di masa jahiliyah, kemudian dia masuk ke dalam dinul Islam dan mengerti hukum menunaikan nazar maka nazar tersebut wajib untuk ditunaikan walaupun ketika itu bernazarnya di masa jahiliyah tentunya nazar di sini bukan nazar yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ada faidah lain yang bisa diambil dari hadis Umar bin Khattab Pak Syafiq, ini dari hadis yang mana, hadis Umar Ibn Khattab atau hadis yang sebelumnya, hadis yang sebelumnya, sekarang yang hadis Umar Ibn Khattab. Siapa yang menambahkan Siapa yang menambahkan Iya, faidah ini dalam pertemuan yang lalu belum kita sebutkan, namun disebutkan oleh Ash-Shaykh Al-Bassem di dalam kitabnya Taisirul Alam, bahawa ketika seorang bernazar untuk ektaf di sebuah masjid, kemudian dia tunaikan nazar tersebut di masjidil Haram. Maka yang seperti ini diperbolehkan ketika Menunaikan nazarnya tersebut di tempat yang sama dalam hal ini adalah masjid, namun secara kedudukan di sisi Allah masjid tersebut lebih mulia. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Tidak sebaliknya ketika seorang bernadar untuk beratikaf di masjidil haram, maka tidak diperkenankan untuk membayar atikaf tersebut di masjid yang di bawahnya. Ini faedah dari As-Syeikh Al-Bassam Hafizullah Ta'ala Baik, insyaAllah kita lanjutkan Pembahasan hadis yang berikutnya Hadis yang ke-206 dari kitab Umudat Al-Ahkam Yang diriwayatkan Dari Ummul Mukminin Sofiyah Bintu Huya'i Radiyallahu Anha Hadis ini sesungguhnya telah kita bacakan dan juga telah diartikan. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Muminin Sufiyah binti Huyai radhiyallahu anha beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah beriatikaf fil masjid di masjid. Kita tahu bahawa yang dimaksud dengan al-masjid di sini adalah Al-Masjid An-Nabawi. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Madinah. Fa ataituhu azuruhu lailan, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berziarah kepada beliau lailan di suatu malam. Fahaddatsuhu, lalu aku pun mengajak berbincang beliau sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Nah, di sini Disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. ketika itu sedang melakukan iktikaf. Dan kita pun telah mengetahui bagaimana perjalanan iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Ketika di awal-awal pelaksanaan iktikaf, Rasulullah s.a.w. melakukan iktikafnya pada 10 pertengahan dari bulan. Suci Ramadhan Untuk mencari Lailatul Qadar Kemudian datang wahyu Dari Allah Bahawa Lailatul Qadar tersebut Letaknya di salah satu malam ganjil Pada Al-Ashrul Awakhir Pada 10 hari Atau 10 malam terakhir dari Bulan Suci Ramadhan Maka di tahun yang Rasul S.A.W Mendapatkan berita tentang Lautak Laillatul Qadar tersebut, beliau sambungkan ekdikaf yang ketika itu selesai pada 10 pertengahan, beliau lanjutkan pada 10 terakhir dari bulan suci Ramadhan. Untuk berikutnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali melakukannya pada al-Ashrul Awakhir, hingga di akhir hayat beliau. Pada Ramadhan yang di tahun itu beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia atau Ramadhan yang tidak lama kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia maka beliau sallallahu alaihi wasallam beritikaf 20 hari 10 pertengahan dan 10 terakhir Adapun untuk umatnya maka yang ditekankan adalah pada sepuluh terakhir di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, ketika Rasul S.A.W. melakukan ektikafnya, Tepatnya pada Al-Ashrul Awakhir, Karena dalam riwayat lain disebutkan bahawa, Mukminin Mu'minin Sofiyah bintuhuyai, Mengunjungi beliau S.A.W. Fil Ashrul Awakhir min Ramadan. Pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadhan. Jadi pada salah satu malam dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadhan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin mengunjunginya, mengunjungi beliau s.a.w. Bisa jadi hari-hari itu, hari, hari itu adalah hari giliran Sofiyah bintu Huya'i. Maka menjadi haknya untuk bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari itu Atau di malam itu Namun karena sang suami dalam keadaan atikaf Maka Sofiyah Bintu Huyai datang ke masjid Untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan terjadilah pertemuan tersebut Kemudian terjadi perbincangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan ketika itu. Dari sini dapat diambil sebuah faedah bahwa diperbolehkan bagi seorang yang beratikaf untuk bertemu dengan istrinya dalam batasan-batasan tertentu, diperbolehkan untuk duduk bersama, berbincang hal-hal yang dibutuhkan, dan tidak membatalkan ektikafnya. Di antara batasan-batasannya adalah tidak sampai pada hal-hal yang menjurus kepada timbulnya syahwat di antara mereka berdua. Karena yang demikian tidak diperbolehkan bagi seorang yang ektikaf. Atau menafikan hakikat dari Tujuan etikaf itu sendiri, yaitu benar-benar berkonsentrasi, bermunajat kepada Allah Subhanahu SWT di malam-malam atau hari-hari yang mulia dengan memisahkan diri dari berbagai kegiatan dunia dan keluarga dan memfokuskan amalan ibadah yang dilakukannya itu di masjid. Kemudian fadhath فحدث, fadhath maka aku pun mengajak bercakap Rasulullah SAW. Semakum tu liang kaliba, fakam ma'il yak bilani. Kemudian setelah selesai dari urusannya, Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha berdiri dan beranjak untuk kembali ke rumahnya. Maka Rasulullah SAW tutur Sofiah, fakam maail yak bilani. Maka Nabi SAW juga turut berdiri bersamaku dalam rangka untuk mengantarkan aku pulang. Wakana maskanuha fi baiti Usama bin ibni Zaid. Dahulu rumah Sofiah itu di tempat atau di rumah yang sekarang milik. Uh, Usamah bin Zaid Ini keterangan dari Perawi Mudraj Atau kalimat sisipan dari Perawi Untuk menjelaskan di mana letak rumah Ummul uh, Mu'minin radhiyallahu anha ketika itu Dari sini kita bisa mengambil faedah Betapa Rasul S.A.W Benar-benar sebagai seorang suami Yang mempunyai sifat kasih sayang kepada istrinya. Ketika sang istri beranjak pulang di kegelapan malam, beliau s.a.w. tidak membiarkan istrinya pulang begitu saja. Akan tetapi, beliau s.a.w. turut Berdiri dan menemani sang istri hingga sampai rumahnya Dari sini terdapat sebuah pelajaran bahawa Diperbolehkan bagi seorang yang beratikaf Seorang yang mu'takif Jika sang istri mengunjunginya di malam hari dalam kondisi yang seperti ini Dan dikhawatirkan ketika pulang ke rumah terjadi sesuatu diperbolehkan uh, baginya untuk menemani sang istri hingga ke rumah. Kalau ada yang bertanya, oh, bukankah keluar dari masjid? Betul, keluar dari masjid. Akan tetapi ini termasuk yang dibolehkan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun jauh, jauhnya seperti apa? Kalau sekiranya jauh, disarankan kepada istri tidak usah mengunjungi. Malam-malam mengunjungi suaminya, di masjid jauh, suaminya sedang etikaf. Bilang saja, tidak usah mengunjungi, insyaAllah lagi saya pulang. Tidak lama lagi saya pulang, insyaAllah. Nah, syahid di sini boleh bagi seorang yang beretikaf untuk keluar masjid dikarenakan kepentingan yang seperti ini. Sebagaimana pula dalam riwayat lain, Rasul S.A.W. pernah keluar dari masjid Untuk membangunkan istrinya Di malam hari Sementara beliau sebagai seorang mu'taqif Agar para istrinya melakukan ibadah Di malam hari tersebut, terutama ketika Dimungkinkan malam-malam itu adalah malam Laylatul Qadar Ini pun Terdapat contoh dari Nabi SAW. Oleh karena itu, Kita tidak boleh untuk bermudahan menghukumi, Wah oh, malam-malam kok pulang, wah ada apa ini? Misalnya lihat kawannya sesama etikaf pulang ke rumah, wah, ada apa malam-malam kok pulang? Batal etikafnya. Tidak boleh e, bergegas seperti itu. Karena Rasul SAW pernah membangunkan istrinya, dalam rangka untuk uh, mengingatkan agar beribadah di malam tersebut dalam kondisi beliau sebagai seorang yang mu'takif. Setelah itu disebutkan dalam riwayat Sofiyah ini, fa marra milal ansar. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Sofiyah sedang berjalan berdua Menuju rumah Sofiyah. Tepatnya sebagaimana dalam riwayat lain. Ketika di dekat pintu rumah Ummu Salamah. Bertemu dengan dua orang Ansar. Dua orang sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Ansar. Falamma ra'aya Rasulullah SAW asra'a fil masyih. Ketika dua orang Sahabat Ansor tersebut melihat Rasulullah bersama keluarganya, mereka berdua mempercepat jalannya. Diterangkan oleh uh, ash Al-Bassam dan yang lainnya, mereka berjalan uh, mempercepat jalan karena rasa malu mereka ketika melihat Rasulullah Alaihissalam dan di sampingnya ada istrinya ada keluarganya. Dan ini termasuk dari adab. Bagian dari adab ketika ada seorang eh, kawan kita atau ustaz kita atau yang kita kenal kemudian di sampingnya ada keluarganya, jalan berdua. Bagian dari adab untuk berusaha menghindari. Tidak kemudian mendekat, ngejak salaman, assalamualaikum, gini. Ini menafikan adab. Menafikan adab. Dan sisi lain uh, menjauhkan diri dari fitnah, menjauhkan diri dari fitnah. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini adalah amalan yang mulia sungguhnya. Namun Rasulullah SAW ketika melihat kedua sahabat Ansor tersebut berjalan dengan cepat meninggalkan Rasul SAW tentunya sahabat, kedua sahabat ansor tersebut melakukan sebuah kebaikan malu rasul bersama keluarganya namun rasul melihat dari sisi yang lainnya kata rasul saw alaih wasallam ala risliguma sebentar jangan kalian cepat cepat berjalan untuk apa rasul saw mencegah mereka untuk berjalan atau menghentikan jalan mereka, Rasul ingin menyampaikan sebuah ucapan yaitu innaha Sofiyatu bint Huyai. Sesungguhnya dia adalah Sofiyah bint Huyai. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa beliau bersama istrinya. Wanita yang bersama beliau ini adalah istri beliau, Sofiyah bint Huyai faqala subhanallah ya rasulullah kedua orang sahabat ansar tadi terheran seraya mengucapkan subhanallah wahai rasulullah masa kami ini mau berfikir yang tidak-tidak terhadap pribadi engkau masa kami berburuk perasangka engkau bersama siapa di kegelapan malam ini rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda Inna Shaytan yajri min ibni Adam majradam, wa inni khiftu ayakzifa fi kalubikum ashron auqala shay'an. Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan itu berjalan pada tubuh ibnu Adam di peredaran darahnya, dan sesungguhnya aku khawatir syaitan itu meniupkan sesuatu kepada. Falbu kalian kepada hati kalian atau meniupkan kejelekan. Itu yang aku khawatirkan. Ikhwanifiddin Rahimani Warahimukumullah. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan mengapa sampai beliau katakan innaha Sofiyah Huyai. Beliau jelaskan bahwasannya. Anak cucu Adam ini senantiasa diintai oleh Syaifan. Yang diberi kemudahan oleh Allah untuk bergerak di tubuh Bani Adam. Di peredaran darahnya dan mudah mempengaruhi, membisikkan hal-hal yang tidak baik. Pada uh, pribadi anak cucu Adam. Nah Rasulullah SAW berkata. Dengan pertimbangan yang jauh, beliau sampaikan Innaha Sofiyah bintuhuyai. Agar tidak kemudian terbetik pada dua orang sahabat ansur tersebut bahawa Rasulullah berduaan dengan seorang wanita yang bukan uh, istrinya. Atau bukan mahramnya. Dari sini, para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahawa termasuk perkara yang penting. Untuk dilakukan Terkhusus orang-orang yang dijadikan sebagai Panutan Sebagai kudua Sebagai teladan Atau orang yang yang terpandang Ketika di sana ada hal-hal yang bisa menimbulkan Dugaan-dugaan buruk Jauh-jauh sebelumnya sudah Diluruskan Hal-hal yang seperti itu Mungkin dalam Eh, mungkin saat itu tidak pernah terbesit sesuatu Tetapi ketika berjalan waktu Ada masalah-masalah tertentu Ada syubhad-syubhad tertentu Maka Apa yang pernah dilihatnya itu Menjadi murajih, menjadi penguat, menjadi pembenar Bagi sesuatu yang baru dia terima itu Padahal bisa jadi kedua-duanya adalah keliru Kedua-duanya adalah salah Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah Nah di sini kita lihat bagaimana uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan yang mulia kepada kita dan sekaligus mengetahui bagaimana adab as-salaf ketika bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-206 insyaallah dalam pertemuan yang akan datang mungkin kita sempurnakan beberapa faedah yang berkaitan dengan permasalahan i'tikaf dan setelah itu kita lanjutkan pada kitab berikutnya dari uh, kitab Umdatul Ahkam yaitu masuk kepada Kitabul Hajj. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wa, ala Muhammad, wa ala alihi wasallam. Wa Walhamdulillahirabbil alamin.